Розділ 71. Райф усе бачить і все чітко розуміє. І хотів би насолодитися фіналом, але він дуже заклопотаний чоловік. Йому треба забратися звідси, перш ніж припреться решта мафії, НГ, Містер Лі, засранці з ракетами. Немає часу чекати, поки кульгавий ворон дострибає назад, тому Райф показує пілоту великий палець і піднімається східцями у літак. На дворі день. На сховищі пального палає сліпуче помаранчеве полум'я, ніби микрозйомка хризантеми. Полом'я таке велике, що його сяйве складне, воно так стрімко розростається, що на середині трапу Райф відвертається. Крізь вогонь рухається щось потужне і швидке. Прокреслюючи у світлі хвіст, ніби комета, ніби лазер у задимленій кімнаті. Щось рухається так стрімко, що за ним тягнеться ударна хвиля, чітко видима крізь полом'я. Яскравий конус у сотні разів більший за його темну вершину. Щось чорне, схоже на кулю, на чотирьох лапах, які рухаються надто швидко, щоб їх розгледіти. Це щось настільки маленьке і прудке, що Райв просто не зміг би його помітити, якби воно не мчало примісінько на нього. Воно прибувається крізь плетиво відкритих комунікацій, труб, якими подається пальне до літаків, перестрибує через одні перешкоди, розтинає металевими кігтями інше, рве потужними прискоренням своїх кінцівок, підпалює іскрами, що снопами від кожного дотику до землі. Це щось підбирає чотири лапи під себе і стрибає на сотню футів. На верхівку закопаної в землю цистерни злітає з неї ще однією довжелезною дугою над парканом, що відділяє паливні склади від території аеропорту. Переходить на повільніший і більш рівномірний, але надзвичайно швидкий галоп, прискорюється на ідеальній геометричній площині злітної смуги, за ним женуться довгі язики вогню, що ліниво витягуються з пожарища, а тоді згортаються спіралями, слідуючи за течією ударної хвилі щурати. Щось підказує Албобу Райфу забиратися подалі від заправленого пальним літака. Він повертається наполовину, стрибає наполовину, падає з трапа, рухається незграбно, бо дивиться не собі під ноги, а на щурата. Щорат невеличка темна фігурка на землі, видима тільки завдяки тіні, яку він відкидає через вогонь, та ще завдяки ланчужку білих іскор, що спалахують у слідах, трішки коригує курс. Він цілиться не в літак, а в нього, в райфа. Тоді райф передумує і кидається вгору, перестрибуючи по три сходинки зараз. Трап хитається і крекче під його вагою, зайве нагадуючи про тендітність літака. Пілот бачить, що щорад наближається, не чекає, щоб підняти трап, а одразу рушає з місця і виводить літак на злітну смугу подалі від щорати. Заводить двигуни, мало не перекидає літак на крило, але йому таки вдається вивести його на плавну криву до злітної смуги. Двигуни готові, тільки б дотягти до середини смуги. Тепер пілоти бачать тільки те, що прямо перед ними і з боків, але не можуть бачити того, що їх наздоганяє. У АйТі єдине, хто це бачить. Вона без проблем проникла на територію аеропорту за перепусткою кур'єрки і виїхала на майданчик біля вантажного терміналу. Звідти відкривається чудовий краєвид на півмилі відкритої смуги. І їй видно, що відбувається. Літак з ревінням котиться смугою, дорогою зачиняючи двері, вистрілюючи з двигунів блідо блакитним полум'ям, намагаючись розігнатися для зльоту а Фідо женеться за ним, наче пес за вгодованим поштарем. Робить останній затяжний стрибок і, ніби перетворившись на ракету Сайндвіндер, стрімголов взлітає у вивідну трубу лівого двигуна. Літак вибухає приблизно за 10 футів над землею, спалюючи Фідо, Елбоба Райфа і його вірус у пекучому стерилізаційному полумі. Фантастика. Якийсь час вона ще стоїть і дивиться продовження. Прилітають вертольоти мафії, з них вискакують лікарі з валізками, пакетами з кров'ю і джг Бійці мафії митушаться поміж літаками, вочевидь, шукаючи когось важливого. З парковки стрімко рушає піцовоска, і машини мафії кидаються її на Але за якийсь час ВАІТі стає нудно, тож вона їде до центрального терміналу, переважно своїм ходом, хоч дорогою таки вдалося ненадовго загарпунити автоцистерну з пальним. Мама чекає її в маленькій дурнуватій машинці для міста просто біля входу з багажної зони, як вони й домовилися по телефону. Войдів відчиняє дверцята, кидає скейт на заднє сидіння і залазить слідом за ним. Додому? питає мама. Так, додому. Це було б чудово. Кінець. Текст читав рік Санчес.